بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد فتير درس كمانغو تاسي دي ديمقراسي دي بجنداني او دي غيدي زينو عزاديو وحقوقو ببارك خبروك دي درس بدي برخاكي دي ديمقراسي دي وبالأسل مبارک چې انتخاباته دي املګونه مختصره خبره کوم په دیموکراتي کې لکه څنګه چې به تعریف کې راغلی چې د خلکو حکومت د خلکو لخوا دي خلکو لپاره نو حکومت له دوه شین جوړیږي یو له او یو له قوانینو نه څه نه او بل له قوانینو نه ځکه حکومت جوړ شي حاکم جوړ شي پادشاه وزیر قاضی پولیس چارونوال او نور دي حکومت چتونه ادارې د فعال شي دا خلک تر منصب او فیصله کی کنه دوی څه چلې کی کنه ها که وکړانایسته په کور کې یو قانون خو عملی کوي کنه نو د حکومت د یو برخه حاکمان دي او دوی مبرخه قوانین په دموکراسي کې به هم حاکمان د خلکو له خوا او هم په قوانین دي خلکو له خوا جوړي هم په خلکو له خوا په اسلام کې به نه ده په اسلام کې به قانون دی چاله وای دی الله له او دا حاکمان چې رازي هغه به د الله رليګلیشي قوانین عمل کوي هغه به د الله قوانین اما لکه لکه ځان دې قوانینو جوړولو حق نه لري ځکه په اسلام کې دي قوانینو او د شریعت دي جوړولو حق دا یوازې د الله ده چې رسول صلی الله علیه وسلم ته لارښونه کړی نو لکه څنګه چې په دیموکراسي کې دي قوانینو جوړولو حق دی ولست ده همداسې دی حاكم د ټاکلو حق هم دی ولست ده او دیوله اکثریت شارتوک د ځان لپاره د ځایم او دی مشر دی هغوی ممثل دی دی وکیل په حسبانه وټاکه امره به د حاکمیت حق لري په دې بنپوښوي په اسلام کې هم مسلمانان متداحق ور کړشو اېدا چې هغه به تقبل ځان لپاره ځایم تا زه کدیا الله اخوان خو یو خاص بنده باندې دی وحی خبر نه ده شو کنه ځد فلانه دی وی بل دی نه وی داسره کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات شو اته ورته و نا ټاکه ایواز یو څه اشاره دا چې کړه وی چې په دې امید کې تر ټولو غره څوک ده ابو بکر نو مسلمانانو ابو بکر صدیق رضی الله عنه دغه روااله لوجنه نه ده چ رسول الله صلى الله عليه وسلم یو احتلی فیصله کړي وجه خامه خبدہ ټاکي بلکې واس دغه روااله بیان نور بچاو ټاکي مسلمانانو ټاکه مسلمانانو ټاکه هم دا رقم ته ابوبکر صدیق له درنه هم شبيه شو یادي وفات کېدو د مرز عمر رضو الله له خلکو لپاره وټاکه نه د بیو بیل الطريقه عمر رضو الله له خلکو لپاره وټاکه ابیه شکل هو فاطمی مسلمانانو دی سره بیاټ وکاو نو ټاکلې او تعینه تشخيص او تعینه یو بکسیډیفر ده او ټاکلې او بیاټ بي د دینور عام مسلمانانو له خانه ام دا رقم ته دینور خلफा الله عنهم د ټاکل هم په بلابلو تاریخو بنشي خو په اسلام کې د ټاکل کې دونکي سړی لپاره هم صفات شته او د ټاکونکو خلکو لپاره هم صفات شته د دې ته فرق راځي له دیموکراسي سره انت وځې استي په دیموکراسي کې هر څوک هر څوک ټاکلی شي هر څوک دې هر او یا هر چوک هر څاته د رای ورکولو حق لري په دی معنی چې په دیموکراسي کې ټول خلک یو برابر دي دی وی راي ورکولو حق لري او په دا راي ورکولو کې یو مشر د مشر بټاکلو کې تقوا بديني اسلام کفر وحيار تو بیاقل توب, توب خزتوب نرتوب صالح توب فاجر تو دته اتیا ته بار نشته لوچاک زناکار غل قمارباز زالم د مغدیوی راي حق لري تقوادار انسان شيخ الحديث استاد پیر مرشد مولانا د مغدیوی راي حق لري یو لوچاک ظالم، زناکار لوتی فاحش قمارباز غل خائن غدار اغه یو شته دی راي ور کوله حق لري مغيور ایا او یو نیک سړی هن د مغيوی راي حق لري نو استاد سره ته وایا چې دیو خسرې په تاکلو کې به د دې دواړو خلکو تر د رائے تر او د نظر او د فکر تر منځ فرق و کېب نه ها د عالم سره تخ ودار سره بزر سره د بخسرې پیژنډل شي او که کړه بدکار خلک به بخسرې پیژن نه ننیک سره بخسرې ته یې نه کنه وخت چې خسرې د مسلمانانو مشل شي عرب شي خا حکیمت او کبات سره د مسلمانانو مشر شيغه به بس چل کی او بلطريقه باندې به نظام چلایم مسلمانانو ته تکلیف رسې په دې مقدمه باندې ختر یا زه پښې وکهم خو په اسلام کې بیا د څوک چې امام امام کی خلیفہ کی امیر کی مشرکی د مسلمانانو دیغه هم خپل صفات شته ده او چې څوږي ټاکی رای ورکی اغا خلقهم خبل صفات لري کمسالای چه چې ای که گی یعنی دی امیر پا حیس بانه دی مشر پا حیس. اولا خبر اپی که دادا چه اغا باید مسلمان وی. اغا باید مسلمان وی. کافر دی مسلمانانو و مشر کیدل ای نشی. چه کافر وی. که اندو کافر هم د مسلمانانو مشر نشی که والای. مشرکی دای نه شي کافر هم د مسلمانو مشرکی دای نه شي کئ يهودي هم د مسلمانانو مشرکی دای نه شي کئ سیکولر کافر هم د مسلمانو مشرکی دای نه شي کئ کمونیست کافر هم د مسلمانانو مشرکی دای نه شي کئ اول دول کافر او شهر دول کفر د من لای او لو کظاهره باندې ځانته مسلمانم وای او اعمال دي کفر یغه عقیده دي کفر دې د مسلمانانو او شرکيه د نشي اول شر د د مسلمانانو مشر باید څنګه یې مسلمان هرڅوک کاندید دی د لنشي په دیموکراسي کې به څنګه دلشي ساهیم کاندید دی دلشي هندوم درې دی دلشي هرڅوک نه عملیې کې دا مهمه دا؟ <مسلمان> مسلمان ده چې مسلمان دی یاسی نه چې مسلمان را شي او د پردي په اوونه ووشړي یا دلته دا وط بیرته په اسلام بې ودان کی د اسلام احکام در تطبیق کی اصل ثر اوس په دوی ک چې مسلمان دی نه وي نو هر ش خو مسلمان دی نه دویم صفت یا دو شرط کې دا ده چې دوی بناارری نه تشهبې <تصفيق> نادینه بې نربې خزه د مسلمانانو او مومی مشر نشي کېدلای زکه د مسلمانانو مشر دا یو لوی مسؤلیت ده دا لوی مسؤلیت ده د دلتا جنک پیخيږي د دفاع پیخيږي دلتا عاجل د تصميم ګری پیخيږي دلتا مشکلات پیخيږي دلتا لامسايمل كون سره مختلف قسم تعاملات پیخيږي او دا د خزه په واسه کې دا خبره نه ای خزه الله تعالی کمزوري پیدا کړی دا مزاجم کمزوري ده بدنم کمزوري ده عواطف او احساساتم کمزوري دي خزه الله تعالی د نور او کارونه د نور مسولیتونه لپاره پیدا کړی دا هغه به هغه کارونه کوي چې ناری نه نشي کولای خزه چې کوم کارونه کول شي ناری نه کارونه نشي کولای خزه د نو نور کارونه لپاره پیدا ده, ده. ناری نه د نور کارونه لپاره پیدا ده رسول الله صلی الله علیه و فرمائی لیدی حدیث شریف امام ترمذی امام نسائی امام احمد امام بخاری یہ ٹول روایت کرے فرمایا لن یفلح قوم ولو امرهم امرأة ہرجز ہت کلابہ کامیاب نہ شی ہا قوم چھ خپل ولی امر سوک جوڑ کڑئی خذا خبل وا کی خزتا و اسپار او دای پخ و خیو ال د فارس حاکم مرسو او دغه په ځای باندې د فارس خلکو دغه لور حاکم اکړه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرماله چې لن یفلح قوم ولو امرهم امراه تن دویم ام شرط څه شته دا اول شرط مسلماني دویم شرط نارينته دریم شرط دا چې دا سړی به بالغ بې ماشوم بنې نه بالغ بنې نبالو په اسلام کې مکف نه ده د خل ځان پهې مکف نه نور خل بیخې مکاف نه ده او مشر خو امیر خو د نور خلکو په بارهې هم مکاف سلورم شر دا د چې دای به بخیاې عقل بهلیون بنی احمق بنی سده به نه دومره چې ممسالح او مفااصل نه پیژنی پم شر پې دا ده شعب آزادوی حربی مرای بنوی توج هستی زکه مرای د خپل ځان واکنه لری نه دی بل شعب ته واکولری غلام بنه دا اوسنی حاکمان خوینی دا بیا بل الدول غلامان دی دی هیڅ شی واکنه لری کای کافر وطن ترازی بی پاسپورت بی ویزه بی اجازه کزی کتایره را ولي ک ټوپن را ولي ک ټنګون را ولي فوزان را ولي ک پلکون فوزان بیاي ک ولایتونه نيسي بمبارونه کوي ک درون کوي ک چاپی ورځي کار شي کوي د به چرګ د ات شي وخت وکنه لری زه کده غلام بل چر بل چ په خدمت کړه دا به بل ډول غلام ده بیراده ده, ده, ده, ده. ده اراده ده بل چ سره ده شپږم شت په کده ده, ده چې عادل وي په دې معنا چې د سړی کې فسق او فجور او بدکاری په کې نوی فزقه او فجور او بدکاری په کې نوی پ دا خوري هغه شاشه شو یا صفات شو چې دايبه تا کلایکي چې دايبه تا کلایکي خو هغه تاکونی کې خلک بچوک وي چاته کیه اوس په دیموکراسي کې به چل دا چلدا چې ټول خلک څه مازه بالغ وي نور ټول یو برابر حق لري د مشرب ټاکلو کې ویشارته مګه حق ورکل شوې دا بیا خپل ته مګه حق ورکل شوې عالم ته مګه حق ورکل شوې جاهل ته مګه حق ورکل شوې صالح سلی ته مګه حق ورکل شوې دا فاجر زناکار بدکار قاتل ځانین اشوت غدار خائن د ته مګه حق ورکل یو څوک د ډیر علم او د دي ډیر تجربه د دي ډیر صلاحیتونو خاوند اغه ته حق ورکل شوې دا او یو څه شی وایې تاسو نه بونه پاکي بلی په هیڅ څه وسنه رسېږي په دې چې نه یو حق ورکر ده نو تاسو وایې څه یو معقوله خبره ده ها حاکم د مشر پټاکلو کې به و هیڅ هر خلق خط تشخیص کوي بشار خلق <تصفيق> تقوى دار خلق بخسر المقتكي <متحدث> <تكلم> ك بتقوى و بتكار خلق تقوى دار خلق بخسر المقتكي عالمان و بوهان بخسر المقتكي ك و نادانان اهم عالمان و بوهان نو بي اسلام كي دي امام يا دي مشري امير دي اول خصوصيات في كذا در خلک امیر تاکي دوی به ديخه او دي بعد دي صلاح او دي فاسد دي تشخيص صلاحيت بلري په دوی کې به دا صلاحيه دون تقوا دون ديانتداري دون تجربه دا به کې موجوده چې اغوي دي اوچا مکمله پېژنگلوي او کولای شي دغه په حالاتو باندې نظر ورساتل شي او بیا د ډېر خلکو دي جملې نه يا د ډېر صالح خلکو دي جملې نه یو اصلح سړی د مسلمانانو لپاره د امیر په حساب باندې انتخاب کی د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام هم همداسې کړی دی ځینې خلک استدلال کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه او عمر رضی الله عنه شکل وفات کړي دی نبی هغه نور صحابه کرام ته یو شپک کسان ته واک ورکړه چې تاسو په خپل منځو کې یو چوک وټا کړه په خپل منځو کې یو چوک و تا کایو مباشرن بل جن الله تعالی ورته په دنیا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دنیا کې د جنات زیره ور کړو بیا وي عبد الرحمن ابن عوف رضی الله با عنه په کورونه باندې وګرځیدې مدینه په ټول خلکو باندې وګرځیدې ډیر خلکو باندې بختن شي تاسو څوک خوخه ده په اخر کې چې ډیر خلکو راي یو طرف ته یو سړی ته یت ډیر خلکو معلومات وکاو او په اخر بیا دوی په خپل منځ کې یو نتیجه تسرور رسیدل نوې د ټولنډه کړه د ډیرو خلکو نه پختنه کړي نو دامي وړ انتخابات شو خدای استدلال زکه بي زايده چې یو خدای عام انتخاباته نه وکړنن نن خو هرت څوک ویخيار دک بیاقل دک کافر دک مرتد دک منافق دک مصالح کار څوک د دې کې برخه اخلي په هغه وخت کې خدای مديني خلک خدای رسول الله صلی الله علیه وسلم شاګردان وو هغه خوب ملائک پستر کو باندې لیدل اگوی خود جهادون و غزاگانی کلی ویدی اگوی نفسون و تزکیه شوی و پا اگوی که خود فیسق و فجور نو اگوی طول صالحان خلق ویدی تو اکثریت <متحدث> د هغوی صاححان خلککو هغوی ټوله دا ورتیا درلو ده دا صلاحیت درلو ده چې دخ د بد پ ژنګل وک او بل هغه کم خله چې ورته دید کدلغ بیا داسې نهشه دوستتن به ورتهکان ی او شون مدای <متحدث> چې دساانو پهغې شوي د او ځای کافره ایسا ده دا د مککاندید <متحدث> وي او مرتدانو سکولار او ډول ډول خله ارک د ور کېکان نه اخ مباشرین <متحدث> بلجننه ولاړوه او چاغ چا را ورول او د چانه پخته کدل غ د الله صلی الله سلام اصحابانو شاګردانو تقوا دار خلکو دغه عمل د شریعت د دلایل او دلیل ګڼل شوای دا په ځینې مذاهب کې عمل اهل مدینه ورته وای ځکه هغه بيد پیغمبر صلی الله علیه و سلم د سنتونو په بل عمل نکاو نو کله ار دې ارکار کله د فقها وای چې دې کار خامخه خا شری دلیل درلو درلود ځکه د مدینه خلک په یو باطل عمل باندې سره نه نه راجم کیدل الته ديال <تصفيق> رسول الله صلى الله عليه وسلم جوانتير الله صلى تاثير <تصفيق> موجود نو دا استدلال بي زائد چا رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه کرام دي مدينه خلقونه بختنه کړ د منګم د وطن نټول خلقونه بختنه دا یو خبره دویم خبره دا په هغه وخت کې عبد الرحمن ابن عوف ل ټولو مسلمانان نپخته نه ده کړی یوااض د مدیین خلکو نپښتنه ک کړی یا د اسلامی د اواتله ټولو وسیدون کو پتنه نه ده کړي یوااض په مدینه منه ووره کتونونه خلککو په داس حال کې د مدیین منور نه دبانند ډ ډیر قوونه مسلمان شوي و ډیرر ډیر نور وله تونونه پرته وو هلته خو د نوندگان ور نه لګل نه د انتخاباتو صندوقونه ورو لګل او ننی ورتهویل چکه دا خو یوااض په مدینه کې نکان خلک را وختتنوج یاستی او نو د صحابه کرامو په عمل باندې استدلال کول او بیا د اغه ل الطريقه د ننو رژیم دیموکراسي او عمومی انتخابات چو ټول خلک به یو برابر حق لري په دې باندې اذاب جائز ګڼل د یو ډول بیا ده او په غلط دلیل باندې استدلال دی اوس رژیم چې په اسلام کې د حاکم کم خصوصیتونه دی یا د حکومت یا د حاکمیت د دې کم خصوصیتونه دی اول خصوصیت خدا ده ته اسلام کې چې په اسلام کې حاکمیت یا حکومت کول یا مشر دی او غنیمت نه دچم په هر طریقې بس حاصله کا اوزان ورور وسورته که چالي کبه که ای ک پرای واخستلوی ک پرښوته ورکولوی ک پکو دتا کولوی ک غلطو تبلیغات ای خلق ته په دروغ باندې نظان سم خولوی ده نه د اسلام کې حکومت کول او امارتك کول دا دون يدرون مسئوليت ده شغو اختلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ده دي دين خلق من يكره ديش امارت بانه وعليه اخبله عبد الرحمن بن السمرة رضي الله عنه تفرماي يا عبد الرحمن بن السمرة لا تطلب الامارة فانك ان اعطيتها عن مسألة وكلت اليها وان اعطيتها عن غير مسألة وعنته عليها او كما قال صلى الله عليه وسلم اي عبد الرحمن بن سمورا تأمارت مغوارا ذكرت تأمارت درق رأي شيء في غفتن للارش تلاش وكي تغواري او خلق درق نبيا بطاية وعز ورپاة شدي الله توفيق مدى ملغراي او كي رأي ارت در اوسپاره لی شي د بل چالهخوانه د مسلمانانو لخوانه د وسپاره ل شي او تیب په ننظر لبانندې قبول کې د تا خپل لو نه ده خو د دی خاطر چې او شې تلیف د د بل چالهخوانه در اوسپارهلی الله نه توفیق وواړی نه بیابل د الله توفیق ملګري په اسلام کې د عمارت وخت او په دیسې تلاش کول د دی لپاره پیسې خرچ کول د دی لپار کمپاین کول لا نشته ده صحابه کرامو نه دکړي د مؤمنانو خاصیت نه دی په اسلام کې د چسونه کولای شي چسونه کولای شي اغه نه بتې د امارت وغختل او نزان ساتي کمل فرزداسي وضعیت راغی شکتهونه کوي او ډیر بد خلق برامخه میدان شي اغه یوه استثنايي حالت ده خو په مسلمان ټولنه کې باید روحي د مسلمانانو سياسي روحي د څخه خپل امارت و نغواړي په انتخاباتو کې به څه چلدا دا اوس نه انتخاباتو کې به څه چل کړي خلک بلې غواړي نه واسته غواړي خرچي به سې کوي پیسې لګي کمپاینونه کوي نمائندگان <تسخنان> نيسي <تسخن> رادیوګانو خبرونو تلویزیونونو دته پیسې ورکړي غټ غټ پیسې ورکړي د درغو هديخه قسم قسم تبلیغات کوي بدخل خلک به دې څه نه وایي چې ارڅوګ د تراي ورکي د مغلاتر حاصلې كا کافرانو و مرتدانو و زنديقانو و هر ډول خلق و ما دې شد ترای ورکې غو دوستان دي پر دیموکرəsi کې دا غو زیات ده او په اسلام کې هغه و اسلام اسلام کې حاکم لخوانه ټاکلې کیږي یا په مجموع کې د هغه خلکو لخوا نه ټاکلې کیږي چې وي د خو د بد د صالح او د فاسد د تشخیص وړتیا او استعداد لري ارڅوک دا حقنل اشاره شی او څوک د امیر وټاکی زکه د هر څلپاره بیل بیل خلک شته ده او تاسو ماتو وایي د خو متوجه اوسئ چې لیو انجینرنا دی داکټره یی نسخه غختل دا به خطرناک کار وی او کلهو احمق شراه بی لوچک کار لو چک بدمست چرسینا دی ټول مسلمانانو د پاره دی امیر دی غختل و مش دی امیر د ټاکلو مشوره غختل دا به بدکاری چته راشه انجینر ته وای یا سره مالت وای چې صاحب زمري زمته نسخه ولیکه خلک داسې کوي نېکي خو بل فرض کوي یعنی خپل صحت په برکه مشورته نغړی نو دا به بدکاری او ک دیو بدکاره سړیت ته وای چې سپټمت مشوره راکشه د مسمانه ته څوک امیر وټا کما دا به بدکاری زه دوی هم بدکار دي کنه نه د اول کار چې خلک نه کو د ې خپل ځان په باره کې د خپل صحت په باره کې ډاکتر ته نه ورځې سر ته وې یا نجار ته ور دغ مشهور اخلی دلی منوب ده نه ده سا ده نه ده بیااخلی ده که نه نجار ته ورځې موچ ته ورې سرته را ته ورې نن ته ورځې چا ته ورځې ولې. ځکه ډاکټر ماهر د پدیما کارو کې د تا د مرز تشخیص کده ماهر د دلته مرسي و یوازې ټیکټول ولس ده تنا تي د خپل ځان د صحت او د غره حالت د تر لاس کولو متخصص سړی ته ورزی او د ټولو مسمانانو د پاره د امیر تاکلو د پاره بیا رحم کو کو دن ته ولاړې شم ته راي راکښ د کوم د تر نه لکه څنګه چې د خپل ځان لپاره تاسو سخت متخصص تورزی د ټولو مسمنان د زحمت د لپاره باید تاسو متخصصینو ته تا مراجعه وکړئ د مشورې متخصصین بیل خلق دي اغه چې شریعت وي یا د اغه علوم وي یا د یغ تجربې لري اغه چې په تاریخ پوهیږي اغه چې په جغرافيې پوهیږي اغه چې په دین باندې پوهیږي دی، اغه چې د ټولو نې وضعیت ورته معلوم ده اغه ته مراجعه وکړئ چې هغه ته ان ام دیانیر د دی ټاکلو په اړه مشوره د متخصص سړینه به مشوره واړی د خپل صحت په مبارکته د موچی او د سرتراشه او د دم او د نن او د نجار نګلکار او د انګرن مشوره نه واړځي ډاکټر ته او د ټول مسمانان نه پاره امیر د ټاکلو مشوره به ته د فاجر به مخ بیسواد نه دان په خپل ځان مسروف د داس سړینه واړی چې هغه به دنیا نه بیرن خبر نشي دنیا کې چې چليږي څوک کدي څوک به د تراژر د تاره او د غلوې پروفیسور را ادوړ او یو ورزښل دی او دوار یو ډول خلقی هستی، یو دول صلاحیت لاره، دا معقول خبره ده؟ <تصفيق> معقول خبره ده؟ نه ده معقوله، نو باید امام و ده مشر ده پاره رای خستل داده چه نوشی؟ د بی شعار خلقونه <تصفيق> د چانه د بی شعار خلقونه د بدون خلقونه د تجربه خلقونه که د تجربه کار خلقونه د زړسوان د خلقونه که د بیرحمه او غدار او خود فروشه خلقونه زړسوان د خلقونه د چ په هر نامه باندې که د اعلی حق په نامه وي که اسلامي شورا په نامه وي که بل نامه کوي خو چې صفات به کې د غوی صلاحیتونه کې د روي دیموکراسي کې به ارتش وګ دي هرڅه دې ټاکلو حق لري درېم خصوصیت به ده چې په اسلام کې به حاکم چې راځي هغه به د اسلام دی غالب ولو او د کفر دی مغلوب ولو کوشش وکړي د اسلام دی غالب ولو او د کفر دی مغلوب ولو کوشش وکړي او د کفر په خلاف بانی به با کتال او جهاد کوي ترسو فتنه ورکه شي او د دین ټول دی الله شي خو په انتخاباتو کې په هم انتخابات کې ارڅو کافر په دې خطر تا ته راځي چې ته د ما حقوق تضمينه یې تب امانو سره برابر غني دا به نه وایي چې کافر ته مسلمان ناکامي دابل بل ته نه وایي چې مسلمان ته دین غوري وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنين دا به نه بلکه ټولو ته په یو نظر ګوري دي ټولو دینونو ته په نظر ګوري د اسلام د غلبي کوشش به نه کوي د کفر د مغلوبول او د کمزوري کولو کوشش به نه کوي بلکه ټولو ته مساويانه په یو نظر باندې ګوري په ديموکراسي کې دا حالت ده او په اسلام کې بیا د مسلمانانو د امیر د مسلمانانو د زعيم د اغادي اساسي وظایف نه داده چې د اسلام نه په دفاع کې او د اسلام د غلبي لپاره به ها چی کهی؟ خو پا دموکراسی که تا ده کارت بیا چوک نپری دی متوجه شوی که نا؟, نا. نو په اسلام کې ده حاکم و ده حکومت, خصو... حکومت کون که خصوصیتو نا یا دول دی پا دموکراسی بیا؟ بل دول دی اوس رازو دی خبری چې چا آیا دی انتخاباتو لاله را نا اسلامی حکومت جوڑه شي یا اسلامی شریعت نافذ شي تر اوسه داسې تجربه نه ده پیښ شوی. تجربه په یو ځای کې نه ده پیښ شوی. پی په دې تیر او اتیا نویکو لکه چې د انتخابات او دیموکراتیک دولتونه دي وضعیت په اسلامی نړۍ کې پیدا شوی. چیرې نو داسې نه ده پیښ شوی چې د انتخابات له لارې د مسلمانانو حکومت ګټل او بیا د ال تشریع نهفز کړي. نه په ترکې کېشي خلکو ډیرر انخابات انتخابات, انتخابات مسلمانو ځان ممانان بولی اسلامي چې ځان بولی هغوی حته حکومت تهمره د ګټه ل بیا هم کو د تګوې بند وک مشررانې ورته بندیان کله او د زندانون ک واچ اوکومت ورلهغ وقع بیرته مغهې کول ب نه نظام مغه خلک رالو اندارره خمته په می سر ک تاور ې مک ولی د هو د چې مسلمانان اوه د اوکومتته ووررس دغه دموکراسیله لاې ورس د د انتخاباتوله لالارې وورې د پههغ اوسولو تریقبانې ورسې د چا هغه دوی ټاکلیدي په خپلاند دا دموکرانو ټاکلی خو شکل هغوی حکومتته دوی راپورته شل اوکومتې وورړ د دوی په زنندانو کېواچول او په یوه وررسبانندې دو نیم 0ره کسان تی نه په سره کوون کې وژل دویم 0 کسان او دا مړ بیا په بلوزروو باندې ټولور ته با په ه ور بیا اد او د نهازات په معدان کې په د سر کوونې که خورآ شریفون هم داسې پاشرې پراته ته هر شې ځکه ډېره مو د خلکوته کمپونه جوړ کړی وو او مظاهې کول ات ساتې کول دګ باید ح را اوپارله شو اوکومت باید ړګ مکی شي دقرآو سری ول د کتابونه سره ول د هر خوانه د توپ ټانګونه او تیې او هر سرالو ځول پهڅ هو کې دو نیم زره کسانو ن زیات به وژل او او شلو زرو زیاتې بندیان کله زندانې کچولي ریورې بندې کابینا ورنګه کله وزران بندیان کله چ چاله اوبرله غ بندی کو دفترون وررب وزول هر ور ختم کله او گنایم نهشته ده چی ځان ته مسلمان اولی د ممانانو سری هم دردی او د یر ور چې کده چې دوی بیا ی وخت ک اسلامی نظام راولی. بار بار را سره د شب دوی باربار ورته وړه چمونږ اسلامی نظام را ولی منګه شریعت نه نافذه و منګه ملي حکومت غواړم منګه قانوني حکومت غواړم منګه د تاسو سره شریک حکومت غواړم منګه دیموکراتي غواړم خو هغه ویل نه تاسو ګیرلې تاسو د قران حافظان یې کېد شي وخه بیا تاسو د خبرې مونږ سره ونه مننه هر څه ورنکړ په الجزائر کې هم د غصم سلمانانو د انتخاباتو لري د دي دیموکراتي لري حکومت جوړ ک چې کله د نتایجه اعلان شو حکومت له جوړ کړل نو ما د نتایجه اعلان شو چم سلمانانو وغټل اسلامي جهتونو غټوله حکومت پر سر اپورته شو سیکولر او بيدينه خلګ او اروپا تر شا ولاړو فرانسې تر شا ولاړو پر سر اپورته شو هر انتخابات و انتخاباتو نتيزې لغوه کړه دوه پزندانونه کې واښه ول لس کال 15 لس کال پزندانونه کې تیر کړه لاته ترسه زندانون ته نډک دي او بیا خلګ راپورته شوه غو حکومت مخالفت او په بل اخره کوشت خو نو جنجال دی نو سلابونه وباید ترسه پر الته بيږي په اسلامي نړۍ کې داسې شوی نه دی یو تجربه چې لري ثابته شوی نه شو دی چې دغه په غفلانی مملکت کې مسلمانانو د انتخاباتو لاره نه حکومت وواټ او بیا یې ال تشریع نه فیز کړ دا ستر سپوري نه شو دي شوی چې نه دی لیدلی هغه دلایل او وجوهات چې دغه لوجه نه سړی ویل شي چې د دیموکراسي لخوا نه یا د دیموکراسي لاره نه اغه اسلامی حکومت نه قائمیږي اغه یو څو دلیلونه تاس خدمات کې عرض کوم یو دلیل خداده چې دیموکراتي دی دي اغه تعریف دا ده چې دا به خلکو حکومت خالك او د خلکو حاکمیت وي د خلکو حکومت او د خلکو حاکمیت قانون باندې کې خلک جوړي نو شڅوک د دي دیموکراتي لپاره اسلام ته دعوت کوي یا د اسلام د نافذولو کوشش کوي او ولبدای څه شي دیموکراسی بماني خپل د دیموکراسی <تصفيق> منه د دې مثال داسه داسه چڅوک وای چی هر زه د کوفری حکومت د دې خاطر منه چې بیا په اسلام نافذ کمه یا د کوفری نظام په دې خاطر منه چې اسلام پکې نافذ کمه شو د دې نظام چې اسلام پکې نافذ څلته <التبطه> واره دي پر دیموکراسي کې مخکمو درسونه کوي لکه دا چې سيادت یا اعلی حاکمیت به دي چای الله دیموکراسي کې اعلی حاکمیت به دي چای د ولې خلکو تبې واره د خلکو حاکمیت منی ور سره چې داونه منی به د پردینه نوم د پلیس کني لیکی متوجه یا سيدي خبره تا کنه څو خبرات د دیموکراټیک فعالیت اجازه درکړي چې تبې واره دیموکراسي ور سره و <تصفيق> دا وې چې تر ټولو مرجع مرج بهڅوکي خلکلس به او قانون به د چا چللیږي د خلکو به چللیږي. نو اول خو به دا او پس لغ نه بیا تا اجه در کوي. یا به بیا تا یا به نه کامیابږي یا به اکثریت را ګټی یا به نه ګټې خو اوله خبر او سرمانې که نه شه د دموکراسی زه منمه او په ک حاکیتدي الله نه ده د خلکو ده. د فیصلې مررج و سنت قرآن. شریعت دنه ده دا د خلقو ده نو اصلا ورګډېدل پکې وانه را خبره ده په دې نظامونه کې په دیموکراټیکو نظامونه کې ورګډېدل د ل شروع نه وانه را یو غلطه خبره ده دې معنا ده د شهر اسلامي تنظیم هر اسلامي حزب چې غواړي یو مملکت کې د دیموکراسي او د دی انتخاباتو لار خودرته ورسيږي او بیا شریعت نافذ کړي ل اوله دیموکراسي کفر ورسره مانی کنه اجازه به خنور کوي ورته چاغه داخل شي د سلسله کې داخل شي دویم خبر په کده چې په دیموکراسي کې احترام به چا کوي د چا دی رائے د اکثریت دی, دی رائے تهون انتخاباتو انتخاباته د مسلمان پايس یو بل به د بې دین سکولر کمونست، لبرال، دی یو بل دوله کې د لرونکو پايس بولاړي کدیغه نفر ډیر شو او حکومت یورکه نوی په تاباند لازم ده چې دغه حکومت به مني زه که چې تاسو روانه دا فیصله کړې ده چې د اکثریت دی راي احترام وکوم چې وکوم د اکثریت دی راي احترام وکوم که هغه وګټله نوی په دې غوډی اکثریت احترام کوي که کفر و هم ته به احترام کوي که زنديقت نافذه و هم ته به احترام کوي کې لیبرالیزم نافذه او هم ته په احترام کوي کې کومونیزم نافذه او هم ته په احترام کوي ځکه چې تاسو شروع نوي لیدی غته دی ویلي چې کوم راي او غټل ته به دې ما احترام کوي اختلاف بنر سره کوي او کټ راي او غټل ته به احترام کوم نو لشورونه د کول چې سبب یا کبل چې فرضاً کفر ډلو ټپلو دوه د انتخاباته ورزه به احترام کوم د لشورونه خبره ده او شاو حکمت دورسی دې به خامخا احترام کړي دوی دې کفر احترام بکړي دوی قوانین به منې دوی قوانین مخالفت به نکړي اغه سره به یوځای چلیږي دوی په خلاف به مزحمت نکړي بلکې چډیر مخالفت کوي نه پېښي مخالفت کوي او یوځای مشوره ورکول شي دلیل در په دریم دلیل دا ده چې بل فرض داسې وګنو چې دغ اسلامی جهات یا دغ اسلامی تنظیم انتخابات وګټل او ای چا مزاحمت وونه کاو بلکل دوی حکومت هم جوړ کوه او شریت هم ناف کوه داسې وګو تر خو شووي نه دي شریت هم ناف کوه نه بیا دغه حکومت د دوی دایمه دا کې دی وه خاصي مودل لپاره د څو کلو لپاره چلو رپینځو کلو لپاره چلو رپینځ کاله باد به په خپل لاس بیرته د حکومت لنګای کوي نه لنګایي سره کمي حکومت جوړ کړئ اسلامي مثلا یا په خپل لاس د اسلامي حکومت لنګای کوي نه لنګایي وي لنګایي یا به انتخابات یا به خلکو ته روجو کوي حچي اسلام د نافذ کو چې رنگه په خپل لاسوله وسته ن تیریغه په خپل لاسوله کته نړنګ په زور باندې نو به خو د دی دیموکراسي او سلامونه نه لبی خو په تاب سره پورته او که دیموکراسي او سلامونی اصول پا په پابند پات کی به ته مجبور اې چې هغه اسلامي حکومت د خپل جوړ کړ په خپل لاسې بیرته رنګ پخپل اس م خپل اسلامي حکومت رنګول او دغه داس برداره کیدل د اسلامي کړده یو <تصفيق> مسلمان تنظیم ته د پکارده چې داس وکي بلخه بل په کده دا چې د دیموکراسي او د انتخاباتو په د نظام کې داس خلک کاندیدیدل تر مخته کیږي څاغوي به خې ډېر پیسې مصرفي به خې ډېر پیسې مصرفي ډېر کمپاینونه خلکو خلکو رشوتونه د دروغ وعده کوي ک دغه مسلمانان یا ځانچ مسلمانان اسلامي جهت وایي هم راپورته شي ک دوی دغه کارونه کوي لکه د نور چ کوي دروغ وایي خلکو ته وعده او کمپاینوم کوي خې ډېر پیسې مصرفي د چې حکومت توري شي ک دوی هم کارونه کوي ن بیا خدای دې دغه چنده نه فرق نشو او کو دی وای چې نه مونږ دا کارونه نکو بس یو ځل خلکو ته وای شو خلکو مونږ سمانان او مونږ تراي راکيو نور خراب کوونکی کینو یا په ماغه معقول اندازه بني خبره کو چې ترشوت شبد پک نه ورکو د چا سره بارګیننګ پک نه کو او د چانه غو پک نه اخلو راي په پیسو نه اخلو ن بیا کومه ابي دی نشي کدا کارونه نکای بی راینه شي غټلای او که درا دی غټل کوشش کئ نګبه دروغ هم وای دوکه بم کئ کی. قسم قسم ان راوته بم لاس شي لکه دا نورې شي کئ تسویل دل په انتخاباته په افغانستان کې چا غزانو ته کوم سمانان غویم بکه غلطی کوول درغلی کوول غویم بکه دروغ ویلی غویم بکه رشوت نه ورکول غویم بکه بی پیسې مصرف ویلی غویم بکه اکشن چاپول غویم بکه دنیا په اکشن باندې لاړل هکې د غرب سره ته کول چې او منږه د تا سره و بچ و چې غ به دالی چېکه حکومت اوکومت جوړ کوږ تا سره ترونه میمځای کوومنګ د تااس خفه کوونه د تااس د پهونونه خبره منو ځکه چې په بلله تریخه نه دوی حکومت تهیدله نه شي طریقه طرریخه نهڅوک دوی ته رایه نهوررکي بله خبره کې دا د چې کوم جههتونونه یا کم تنظمونونه چې ی واې په دا دمموکراتی کې ورګټ شوول اغوی به داس مثال لګیل <سؤال> کده سريخ په ډن کې څورګټ شابه بیرته راوټی تنه نشي او تاسو وګورئ د منګ افغاني جهادي تنظیمو نشو چې اوس د دیموکراسي به بهر کې ورډیننه نشو او څه د ارص jihad jihad هجرت هجرت اسلام اسلام او خلګ منی ور سره خلګ نه منی ځکه د دې حقیقت نور ورخاره شو چې یو ورو څوک په دې کې ورګټ شو به <بقى> بیا بيطر... هر زل ترغه په خواني ځل نورم ډېر غنا کوي نور بم ډېر غلطي کوي نور بم ډېر اتلافونه کوي د خلکو سره نور بم د کفارو سره ډېر غاړوي نور بم د غوي قوانين ډېر مني تر څو د راتلونکو لپاره مسمنان خاصم ته زړه بد شي د راتلونکو لپاره د خلکو ملاتړ حاصل کړي چې بیا په قدرت کې پاتې شي خارجي دولتونه سره بیا جوړ جاړي کوي تر څو چې اغه د دوی ملاتړ وکړي نو دا یو یو غلطه سلسله ده یو غلط کار دی چې لدی لارنه نه چیرته پر اسلام راغله او نه درته ل امکان شته ده تاسو ګورې پاکستان کې چې دا انتخاباته د څو زله وشول خلک پرلمان ته چې خلک حکومت ته راغلن غلامان شرابیان زانیان بدکار رشوت په فساد کې ککړ خلک جاسوسان په خپل یو په بل جاسوسی جاسوسي لکه لګي په پارلمان کې هغه غوبل شروع کړی چې حیوانات یې نکي یو بل په بوتلونو وله ولا ویني تاسې کنه لدې وی یو بل په بوتلونو باندې ولا یو بل په صدرونو په ټکرې باندې ولا بوتونه راوباس یو بل سرته اڑاوا دغه د خلق را میدان ته شول دغه د ول خلق غا دې چې کفر دی په اړه خدمت وکي دی کفر دی په اړه قوانين امزا کی دی جهاد دی مجاهدين او مسلمانانو په خلاف دیږي د شریعت نافذولو مخنیوي وکي او دا ول اس اس په چټی شوارونه باندې تیر باسي بل هیڅ کار ونه کاو د دې چې راغلي د تر سپوري د بنديان شمیر نورم جات شوی دی چې د څوک ځانته مسلمانانو په دې نظام کې ورګټ شوی دی د بنديان شمیر نورم جات شوی دی د کفار او زور او ظلم نورم جات شوی دی کافرانو مشران نرغند رازیم دل تنقینی د زنه پاتې گی دلته خبرې کی دلته خپل فوزونه ته هدايات کی دلته خپل عملیات اجرا کی نو د 200 مشوره کی نو د 200 خبرو کی بس دوی مازه په شراب او په کباب او په په په ډالر او په تنخاګانو په دې باندې مس دې نور څه پخ ساکني به یې چې د ما ارزښت څه نشته نمه سو خبره مانی نمه سو خبره ته وغوګنسې نو څوک مشوره نه اخلي نو څه ته مشوره کوم عمل پی باندې کی ب اجازه دي د انګريزو او د امریکایي د ټنګ نه موټر نشي مخکې کوله انتظار او طواله لري ولري ترسو انګريزو ته اجازه د موټر مخکې شي نو د انتخاباته لرنه په افغانستان کې تاسو وکتل چې د زنونو ته خه 59 زنونو ته مجاهدين ویله اغه هم په دې ډنٹ کې رول و د لاړ ملګري شو او د مسلمانانو د مجاهدين په خلاف څنګه رواني را موغی ورکلو طرریخ هم د موغی شوه په لا بایم د موغی روان شو نو د اسلام د انتخابات و للارې نه نتون سپورې چې اسلام نافذ شوی او نه په دموکراسسی کې د اسلام د ناف دولو لپاره کو مخانه شته ده ځکه په تاریف کې منږ تااسې مخکې ی په اوسی کې منږ تاسی ویللی په زاده کې منږ تاسی ویلی حالته د اسلام او د ووهیو د شریت دبارهې ځایی شتن نه بیخی چتنوی اسې لون لشي بکې وګړیږ. یا لی ونیان چې پکور او یا یعقیدی خراب دي په دې کې خوندونه ډیر دي د خوندونه نه پاره پکور غډي نه خوندونه دي حاصلول د پاره پکور غډي نو انشاء الله امید ده چې اوس په دې باندې سره پوښیوي چې دغه ډول دغه ډول فکر کله افغانستان کې د دې نه ارتشو بیا نووي او خل ورتهرابولی او ځانته دموکرات دموکرات وای او دوای چې کې ددمموکراسونو غ دموکراسی غواړو منږ دموکراتان و نور به تا سر در معلوشه دا سره هم خلک دوی اقت شا دی فکر چ دموکراسی حاصل شه د د دموکرسی اضادده شي دموکراسی تعریخ دموکراسی تاریخ شاده ل کم ځای را شلو شوي کم ځای په کم ا لاه راغله هل تهولې پیداده شوه دلته په منږه باندې والی وتاپله پهیشانو به انشاءالله اوسپغئ که نه خلک سره ناکه شم کولای شي خلک ته د دلیلو ویل شي اوس د منغو تاسه مسوليت په دې باره کې څه شي ده مسوليت هم په دې باره ده د خپل ورونو ته خپل ترونو ته خپلو خپلوانو ته خپلو متعلقهینو ته خپلو ام سنفيانو ته په پوانتون کې په لیسه کې په مکتب کې په دوکان کې په بل ځای با کې په خارو بازار کې با په ټوله نه کې عموما په کلو ولسون کې خلکو ته دلیل و د مسله په علمي ډول ورته شرح پویکو زکه د منګو ولس الحمدلله مسلمان ولسته په با اسلام باندې سرور کی د اسلام نه قرباني همدا اوس شه د دیموکراسي ور سره من له د امدی عملان مسلمانان وای تر نورو رزان ته خمس مسلمانان وای اسلام نه د چا مراده دلته ده که څه هم عملن په بیا وای نه مسلمان مسلمان نو په ولس کې اسلام سره مين د شریعت سره مين ده د کوفر د نفرات شته خو مشکل دا د چې دمونږ تااس په اولس کې بیا علمی ب بی ساددی بیا تجربږي ساده تووب داول ک شته او د کاافانو په چله مکره او فریب او د هغوی په دسیسو و توتیو باندې نه پ هم خلک پی بندې نهپږي غما په دی باره کې د اوماو نیم ګرتیا دا ده دا موضوع داس په علمی ډولله او په منتیخې ډول خلکو ته وړاندې کړی نه ده علماء ته په کار د شپې علمی ډول د استدلال دي دي دي او د منطق لاره نه د د نه خلکو ته د موضوع وړاندې کی او موږ او تاسو د محاسلینو په هیڅ موږ او تاسو د ځایدینو په هیڅ موږ او تاسو د طالبانو په هیڅ دا په کار ده چې د خپل امزولو سره د خپل ملګرو سره د خپل متعلقینو سره د خپل او خلکو سره چې په دغه حزاب او تنظیمو په دیموکراطي تنظیمو کې ورګړډ یا پیورګړډ د سره د خبر په علمی ډول باندې دا مترقو داس اورته شورو تزنتم مسلمان وای هغه درته وای او الحمدلله مسلمانم خاتمه مسلمانې رب دې څوک ده رب مې الله ده په دې ځکه باندې دې رب قانون بل څه دې رب قانون غواړي چې دې قانون دې وایي دې رب چې د دې رب قانون په ټول منې هم په ای پاس کړي ساحه کې منې هم په سیاسي ساحه کې منې هم په حقوقي ساحه کې هم په اخلاقي ساحه کې منې په دې ټولو کې او تونه وسوګره شد کم قوانين چې نافذ کړي د رب قوانين دي د رب د قوانو سرهدي الله د قوانین سره متابقق دي خلکو سر د سفر نشرو کوي د منطخ نشرور سره اوک وروسته که که شري د ورتوواية خلک د منګه ډیرخ خلک دي د قبان د پاره اضر دي په خو کې په غو کې په اطراف کې په کلي کې حتى چېغ خلک چې چې د منګ مراهان بولو او منګ د کوفر په صفکې ولاړ بولو اماږ هم ډره برخه تیر وتل خلک ديره برخه دې وروتي خلک دي په کار د شمنګه د خلکو ته دا مسله په علمي او په منطقي لحاظ باندې بیان کو غي ورته خلاصي کو تندې ورته تريو نکو په خبره باندې پوکو په مهرباني باندې او دا خلک لزان نه یاغي نکو منګه چسون لزان یاغي کو دي به د غرب لمن کزان ورغورځي او هغه به به نور مکافر کوي اولادونه به کافر کوي ولاو کدی تخپل ایمان وو مساتی اولادونه په خطر کې یو چا ما یو يو رزی کتاب لوصه په کتاب کې یو قصې لیکلو لري راجبات تساو یوم سلمان په امریکا کې دی او امریکای سره په خبره باندې دینی مسائل باندې مناقشه شوې خبره یو سره باندې شو باندې شوی دی د دې مسلمان دی امریکای ته ویلو چې دما دیرس کار شو چې په امریکا کې ما اول الحمدلله تر اوسه پر مسلمانی ما نه ایمان اوخته موزه په خپل ایمان باندې او په دین باندې ټینګ ولاړې ما امریکا یې ورته و خندلې ورته و خندلې ای ویل چې دا خو دی مال پر مشکل وی وی ما نه ده او نه دې ته افتخار د وې څنګه وې د ما تبيخي په کار نه د ما د تا ولادو په کار دی د نو ولادو نه د وزیتو ګوره چې د تا جمیه غوسه کړې ما جمیه غوسه یې تا مکتبوي کډه ما مکتبوي د تا پاقېدې کړې ما پاقېدې فکر فرهنګ او اخلاق دې تب طریقه دي فلم په طریقه دي دې ما به خپته په کار نه ته څور عزيز ته شي دې ما د اولادونه په کار ما د لونه په کار ما د ځامن په کار دي کمنګه دی خلکو ته ترخښو نه خلک بل مون او به ډار شي دا به د کفار لمن که ځانور واشي بل ته به څو رسيته تختي څو په امریکا تختی، تختي څو په ته تختي څو په نورو مملکتونو ته تختي አልته بیا داسه فجای او سروشي شدې بخبلم حیرانی او مونږ به مرته حیرانی وبې رعزي <تصفيق> بو دي بوا هاوي ناكار واخلو دي دعوت ناكار واخلو دي خلق بوكو با دين باني بوكو با مهرباني بوكو اللح تعالى اخبال رسول صلى الله وسلم تفرمي فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضو من حولك دي الله براحمة تدويته نرمشاوية كتير تت سخت وي جبه سخت وي زولي سخت وي أو جبه دورت سخت وي ندخلق بلا تانا تخ تدلی وره خو به ترې هدلی ودرنه نو کومه سخته سخت کوزړونه سخت خلق کوته د اسلام پیغام خلق ته په صحیح طریقه باندې په نرمه جبه په مهرباني په وصول او په منطق باندې وران دین د دلیل سره وران دین کو خلک به خود منتشر شړل وي خلک به خود را توران کریم وي خلک به خود له بي سواد وي کوم علم به مراته وي خلک به ډول ډول نومره باندې دی رازې شپ بل مسولاتو پیژنو خپل امزولو خپل کورانه خپل خپلوانو خپل ام سنفیانو کلیوالو قوميانو په دې ټولو کې دا خبره د دین په اساس د علم په اساس د مهرباني په د منطق او د اصول پاساس اساس باندې د مناقشه په اساس باندې دا خبر اورسره یاد کوو د موږ ول الحمدلله مسلمان ده بس یو چو تیروتلی مرتدان په یو چو بدنیته مرتدان بم پکی یو څو خلک بم پکی چې اصلن اسلام نغوري خو عموما د موږ نی خلک دی. او مومون منې مونږ پهلس کې د اسلام سرمی نه د د قبانی سر مینه ده د جهات سرمینه ده ح د او سره خلکو سره هم ترسه پورې لا دا احساس او سپاتې چېعمل د کوفر په کلا بیا د جهات لو نوم نه ن تېي اوم ج د مونږ هم جید د اسلامی استلاحات سره خو می نه شته نو خبره دا ده چې پهې بارهې مونږ اس باید خپل مسولات دا کوو خپل معلومات په د باره کې زیات کو او د خلکو سره په لیک ډول هم د فیسبوک لاره نه هم د ټویټر لاره نه هم د ټرنډ لاره هم د ویب سټونه لاره هم د مضمون لاره هم په لیسه کې هم په پوهانتون کې هم په لارو په کوڅه کې هم په دکان کې هم په لیلیه کې هر چي د خلک سره د سر مسایل په علمي ډول مطرح کو او په سړسي نه او سره مطرح کو په مهرباني او سره مطرح کو رسول الله صلى الله عليه او صحابه کرامو به کاف ایران مسلمان اول د موږ خدای خپل مسلمانان د خپل اولادونه د خپل زونان دي خلکله ولا سند خپل قومم ده دیبه ولا غسر نه منی خمه خیر سره منی چې ته د دې دین ورخې او په مهرباني په جارو قرباني ورخې دی به ول در نه نه منی په مونږه کمشت ده نه الله دیو کې چې خپل مسؤلیت در شو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت